Do no baile do GG as meninas são pressão. No baile do Guga as meninas são pressão. Ela, ela dessa, ela sobe, bate com o bumbum no chão. O bumbum no chão, tchau, o bumbum no chão. Bumbum no, bumbum no, bumbum no, bumbum no, bumbum no chão, tchau, o no chão. O bumbum no chão. O no, no, no, no, no, no chão. E, então faz o que o Guga tá querendo, então faz. O que o GG tá querendo? Botar a mão no joelho, bate o bubu e vai descendo. Bota a mão no joelho, bate o pulpo e vai descendo Bota a mão no joelho, bate o pulpo e vai descendo Pressão, pressão, pressão, pressão Essa menina descendo com o rabetão Essa menina descendo com o rabetão No baile do GG as meninas são pressão No baile do Guga as meninas são pressão Ela, ela desce, ela sobe e bate com o bumbum no chão Com o no, bumbum, no, bumbum, no, bumbum, no, bumbum no chão Com o bumbum no chão Com o bumbum no chão Com o bumbum no chão Com o bumbum no no chão Então faz o que o Guga tá querendo Então faz o que o GG tá querendo Bota a mão no joelho, bate o bubu e vai descendo